Розділ перший Із хронік Вартових 30 березня 1916 року Пароль дня Потіус серо квам нумквам З латинського краще пізно, ніж ніколи Лівій З наших таємних джерел випливає, що невдовзі на Лондон чекають напади військово-повітряних сил Німеччини. Отож, ми вирішили запровадити протокол безпеки першого рівня. Хронограф на безрік буде перенесено в документарій, але Дітілні, мій брат і я елапсуватимемо звідти, щоб витрачати на це щонайбільше три години на день. З цієї кімнати буде легко вирушати в XIX століття. Уночі сюди рідко хто заходить. У хроніках тих часів жодного разу не згадується відвідування з майбутнього, тому можна висунути припущення, що ніхто жодного разу не помітив нашої присутності. Певна річ, Леді не відмовилася змінювати уставлені звички і, за її словами, не відшукала хоч якої логіки в наших аргументах. Проте, врешті-решт, мусила пристати на рішення нашого магістра. Воєнний стан іноді вимагає рішучих дій. Сьогоднішня пообідня елапсація в 1851 рік відбулася в напрочуд дружній атмосфері. Можливо, тому, що моя дбайлива дружина пригостила нас своїм неперевершеним пирогом, і ми не порушували гострих тем, зокрема, право голосу для жінок, пам'ятаючи ті палки-суперечки, якими кінчалися попередні розмови. Леді Тілні було шкода, що нам не можна відвідати всесвітню виставку в Гайд Парку, але тут ми з нею були заодно, тому розмова спливала тихомирно. Щоправда, згодом Леді Тілні запропонувала нам порізатися до завтра в покер, у такий спосіб виказавши знову свою ексцентричну вдачу. Погода сьогодні – легенька мряка, весняна прохолода, 16 градусів за Цельсієм. Звіт – Тімоті Девіллерс внутрішнє коло. Вістря меча було спрямоване просто мені в серце, а очі вбивці зяяли наче дві чорні діри, які ось ось поглинуть усе довкола. Я знала, мені не втекти. Я незграбно позадкувала. Чоловік пішов за мною. Я зітрузлиця землі все, що мерзить Господу. Земля просякне твоєю кров'ю. Ці пафосні заяви викликали в мене заперечення Земля просякне моєю кров'ю? Агов, де тут земля? Це ж вкрита плиткою підлога. Але мені було так страшно, що я не випустила й пари з вуст. До того ж, з його вигляду було зрозуміло, що мого почуття гумору чолов'яга, вочевидь, не оцінить у цій ситуації. А чи міг він узагалі оцінити якийсь гумор? Я зробила ще крок назад і наштовхнулася спиною на стіну. Мій супротивник голосно зареготав. Ну гаразд, може він і має почуття гумору, просто воно трохи відрізняється від мого. «Помри ж, демоне!» Скрикнув він і без жодних вагань увігнав меча мені просто в груди. Я схопилася в холодному поту, прокинувшись від власного крику. Серце боліло нестерпно, ніби його справді проштрикнули вістрям меча. Що за кошмарний сон? Але чи варто дивуватися? Події вчорашнього дня, а також позавчорашнього... Не заохочували зручненько скрутитися калачиком під ковдрою і спати собі праведним сном. У голові крутилися несподівані думки, шалено розростаючись, немов м'ясоїдні квіти. Гідеон просто мене розіграв. Насправді він мене не кохає. Вочевидь, він навіть пальцем не встигне поворухнути, як жіночі серця самі впадуть до його ніг. У моїй голові безупинно повторював м'який і глибокий голос графа Сенджермена. А також немає нічого, що було б легше передбачити, ніж реакцію закоханої жінки. Цікаво, як зазвичай реагує закохана жінка, дізнавшись, що їй брехали і маніпулювали нею? А вже ж, телефонує своїй найліпшій подрузі і годинами виливає їй душу. А потім, сидячи в темряві, марно намагаючись заснути, вона ставить собі одне й те саме питання: чому вона взагалі вклепалася в цього придурка? При цьому вона реве коровою. Справді, передбачити неважко. Світні цифри будильника біля мого ліжка показували 3:10. Отже, я таки задрімала і поспала години дві з гаком. Хтось, мама, Зайшов до мене і вкрив ковдрою. Пригадую, як, підігнувши коліна до підборіддя, я вмостилася на ліжку, дослухаючись, як калатає власне серце. На диво розбите серце билося й далі. Воно ніби червоні гострі уламки, які розпорюють мене зсередини, змушуючи спливати кров'ю. Так я більш-менш описала Леслі свій стан. А тож... Цілком можливо, що ці слова дещо пишномовні, як і фрази того типу з мого сну. Але часом правда такою і є, як у дешевих романах. Леслі відповіла співчутливо. «Розумію тебе, як ніхто. Коли Макс мене кинув, спочатку я гадала, що ось-ось помру від горя, що в мене просто відмовлять всі органи одразу, адже недарма кажуть». Кохання проходить крізь нирки, вдаряє по шлунку, розбиває серце, стискає груди і... впивається в серце. Але, по-перше, це минає, по-друге, ти не безпорадна, хоч так вважаєш, а по-третє, серце твоє аж ніяк не скляне. Кам'яне, а не скляне, схлипнула я. Моє серце – це самоцвіт, а Гідеон розтрощив його на тисячу скалок. «Просто, як у видінні тітки Меді!» «Картинка дуже крута, безумовно, але... Ні! Насправді серця зроблені зовсім іншого матеріалу! Повір мені!» Леслі відкашлялась і, прибравши урочистого тону, так ніби вона відкривала мені найбільшу таємницю світової історії, проголосила. «Цей матеріал куди міцніший! Він не б'ється і легко відновлюється!» «А зроблено його за таємним рецептом, за яким також виготовляють...» Леслі ще раз кахикнула, щоб посилити напругу. Я не самохід вмерла. «Марципани!» – завершила Леслі. «Марципани?» На мить я покинула схлипувати і мимовіль посміхнулася. «Саме так, марципани!» повторила Леслі з убивчою серйозністю в голосі. «Смачні, з високим вмістом мигдалю!» Я мало не захихотіла. Та раптом згадала, що нещаснішої від мене дівчини у всьому світі не відшукати, тому пробурчала у відповідь. Якщо це справді так, тоді Гідіон відкусив частину мого серця, та ще й пооб'їдав з усіх боків шоколад. Аби ти бачила, як він дивився, коли... Перш ніж я встигла знову пуститися в ті ж сумні міркування, Леслі голосно зітхнула. Гвен, мені не хотілося цього говорити, але твоє рюмсання нічим нікому не допоможе. Припини зараз же! Я не спеціально, запевнила я її, воно само все якось рюмсається. Я була найщасливішою дівчиною на світі, а за якусь хвилину він каже мені, що. Окей, Гідон повівся як останній негідник. Люто перебила мене Леслі. Хоча ми й не знаємо причини. Тобто як це? Чому це закохану дівчину легше перемогти? Я вважаю, що все влаштовано точнісінько навпаки. Закохані дівчата це бомби з годинниковим механізмом. Ніколи не знаєш напевно, що вона зробить наступної миті. Гідон і його друг, жінконенависник грав Сен-Жермен, глибоко помилились. «Я ж справді думала, що він мене кохає, а він тільки вдавав, але ж це так...» «Підступно? Жорстоко?» Жодне слово, певно, не могло вповні передати всіх моїх почуттів. «О, моя Люба, в іншій ситуації сиди і скиглиду схочу, але зараз ти просто не можеш собі цього дозволити. Твоя енергія потрібна для інших речей і, передусім, для виживання». Голос Леслі був незвично серйозним. Так що, будь ласка, опануй себе. Ксимеріус мені вже говорив це сьогодні, а тоді накивав п'ятами, залишивши саму самісіньку. Це маленьке невидиме чудовисько має слушність. Ми повинні тверезо мислити і зіставити всі факти. Фу, що це? Стривай, я відчиню вікно. Берті влаштував нам газову атаку. От нестерпний собацюра. То на чому я зупинилася? Ага, точно, ми повинні зрозуміти, що твій дідусь сховав у вашому будинку Голос Леслі трохи здригнувся Рафаель виявився, правду кажучи, вельми навіть корисним Може, не такий уже він і був, дуре, яким здається? Яким він здається тобі? Рафаель був молодшим братом Гідеона і недавно перейшов до нашої школи Саме він зметикував, що в загадці, яку залишив мій дідусь, йдеться про географічні координати, на яких розташований наш будинок. Як же мені кортицю знати, що Рафаелю відомо про таємні знання Вартових і Гідеонові мандрівки у часі? «Можливо, навіть більше, ніж ми думаємо», – сказала Леслі. «Принаймні, він не докопувався щодо чого в моїй історії». Попри ігри із загадками у Лондоні. Досить розумне рішення, не ставити зайвих запитань. Тут вона затнулась, А ще в нього гарні очі. Це точно. Його очі були справді прекрасні, такі ж, як у Гідеона, Зелені, глибокі, облямовані густими темними віями. «Мені це байдуже, просто констатую факт». «Я в тебе закохався», – сказав Гідеон, напустивши серйозного вигляду. Він дивився мені просто в очі. Я теж не могла відвести від нього погляду і вірила кожному його слову. Сльози з новою силою заструмили по моїх щоках. Я вже не могла зосередитися на словах Леслі. Але я сподівалася, що це довгий лист, або, наприклад, щоденник, що пояснив би нам усе, що від тебе приховують, чи навіть трохи більше. Тоді ми не мусили б сушити голову та склали б справжній план дій. Такі очі потрібно заборонити. Чи принаймні видати закон, який вимагав би від хлопців із такими гарними очима надягати сонячні окуляри. Крім хіба що тих кого для рівноваги природа наділила вухами-локаторами або чимось таким. «Гвен, ти що, знову ревеш?» Інтонація Леслі була до стоту, як у місіс Каунтер, нашої вчительки географії, коли та вичитувала учня, що забув домашнє завдання. «Це нікуди не годиться! Час би припинити ятрити незагоїні рани! Нам потрібна!» Ясна голова – Твоя правда. На превелику силу я постаралася витіснити зі своїх думок прекрасні очі Гідеона і надати своєму голосу трохи більше впевненості. Я мусила заради Леслі. Зрештою, саме вона підтримувала мене в ці важкі дні, не вимагаючи жодних пояснень і не вигадуючи якихось відмовок. Перш ніж їй це набридне, треба конче сказати, як я тішуся, що вона в мене є. Ну і що з того, якщо я ще трішки поплачу, цього разу від розчулення? А я тішуся дужче, запевнила мене Леслі. Яким би нудним було моє життя без тебе? Коли вона поклала слухавку, на годиннику була вже майже дванадцята. На кілька хвилин я справді почулася краще, але зараз, десять хвилин по третій, мені вкотре хотілося зателефонувати їй і ще раз поскиглити. Насправді я зовсім не була плаксою, але зараз страждала від кохання вперше в житті. По-справжньому страждала. Решта проблем відступили на другий план. Навіть виживання здавалося мені справою другорядною. І якщо вже зовсім відверто, то думати про смерть було навіть трішки приємно. Зрештою, я буду не першою, кого занапастила любов. Та й компанію у мене ні в року. Русалонька, Джульєтта, Покахонтас, дама з камеліями, мадам Батерфляй, А тепер до них приєднаюсь і я, Гвендолін Шеферд. Було б непогано, однак відмовитися від фатального удару кінжалому серце. Я почувалася такою роздавленою, що цілком могла б померти від сухот. А це значно вишуканіше. й вродлива, як білосніжка, я спочуватиму на ліжку, волосся гарно розмитається по подушці. Гідеон упаде переді мною навколішки і гірко застогне. Що ж він накоїв? Ех, якби він тільки прислухався до моїх останніх слів. Але спочатку мені конче треба в туалет. М'ятний чай із великою кількістю цукру та лимоном був у нашій родині такими собі ліками проти страждань, а я видудлила цілий чайник цього напою. Тож тільки-но я ступила на поріг, як мама вмить помітила, що зі мною щось коїться. І то не диво, бо через рясні сльози мої очі почервоніли, як у кролика-альбіноса». Навряд чи вона повірила б в історії, буцімто дорогою додому зі штабу вартових, просто в лімузині, мене змусили різати цибулю. Її Ксимеріус придумав для мене замість відмовки. «Вони образили тебе, ці кляті вартові! Що трапилося?» Запитала вона і на цих словах утнула штуку, в одну мить прибравши вигляду жалісливого і водночас лютого. «Я вб'ю фалька, якщо тільки...» «Ніхто мені нічого не заподіяв, мамо», – похопцем запевнила її я. «Усе гаразд!» «Вона ж не сліпа! Ти чому не розповіла про цибулю? Ніколи ти мене не слухаєш!» Ксимеріус уп'явся кіхтиками у мостину. Він являв собою маленьку фігурку, що колись прикрашала ринву. У Ксемеріуса були великі вуха, кажанячі крила, довгий лускатий драконячий хвостик, а на котячій голівці стирчало дві коріжок. Як на те, вигляд він мав значно миліший, аніж його думки. Але ніхто крім мене Ксемеріуса не бачив і не чув його безсоромних зауважень. Отож і присупонити його теж не було кому. Демонів і привидів я могла бачити змалечку а ще розмовляла з ними, але завжди вважала це лише дивною особливістю, з якою мусила миритися. Проте згодом з'явилася ще одна, набагато химерніша. Два тижні тому я дізналася, що належу до таємного кола дванадцяти мандрівників у часі, і тепер щодня мушу кілька годин збувати десь у минулому». Насправді, це прокляття, септо даруйте цей дар мандрівника в часі, мала успадкувати моя кузина Шарлотта. Цю роль вона б зіграла краще за мене, але з'ясувалося, що пошилася в дурній я. Правду кажучи, мусила б здогадатися про це заздалегідь. Я народилася без сорочки. На Різдво, наприклад, коли всі в класі шкрябують на клаптику паперу своє ім'я, перевертають і витягають аркушик з ім'ям того, кому треба приготувати подарунок, мені завжди діставалося ім'я вчительки. А скажіть, ну будь ласка, що його подаруєш ті вчительці? Роздобувши квитки на концерт, я, як на лихо, неодмінно занедужувала. Це я робила часто густо на канікулах. А якщо мені хоч лусний треба було мати гарний вигляд, то на лобі вискакував зрадницький прищ завбільшки з якесь третє око. Спочатку ви здивуєтесь, що я порівнюю мандри часі з якимось там прищем. Хтось навіть позаздрить або вирішить буцім-то скакати в часі вельми весело, але насправді це не так. Стрибки в минуле, штука страх яка важка, нервова і навіть небезпечна і не варто забувати ще одне. Якби я не успадкувала цей безглуздий дар, то ніколи б не здибала Гідеона, а отже моє серце, із марципанів воно чи ні, було б досі цілісіньким. Цей негідник теж був одним із дванадцятьох мандрівників у часі. Один із небагатьох, хто живе в наші дні. Решту можна зустріти в минулому. Ти плакала. Не без підстави зауважила мама От бачиш, вигукнув Ксемеріус Зараз вона тебе розкусить, як горішок І тоді вже не спускатиме з ока ні на мить Тож про нічні пошуки можна буде забути Я скривилася усім виглядом, промовляючи, що сьогодні вночі мені точно буде не до скарбів Саме так слід відповідати невидимим друзям, коли не хочеш, щоб тебе записали в божевільні, бо ти розмовляєш з порожнім місцем. Кажи, що ти вирішила перевірити, як діє твій газовий балончик, і випадково приснула собі в очі. Прокрякало порожнє місце. Але я занадто знесилилась і втомилася, щоб брехати хоч трохи пристойно. Я піднесла на маму свої заплакані очі та просто спробувала розповісти правду, весь час зупиняючись і збираючи мужність. «Мені... мені так зле... це тому, що... така вона дівоча доля, розумієш? Ах, сонечко моє! Але коли я телефоную Леслі, мені відразу стає краще». На наші з подив, маму це пояснення цілком задовольнило. Вона заварила мені чаю і поставила на нічний столик чайник, а поруч із ним мою улюблену горошкувату чашку. Потім погладила мене по голові і причинила за собою двері. Сьогодні навіть без звичних зауважень на кшталт «Квен, вже початок на одинадцяту, а ти потякаєш по телефону», Сорок хвилин, ви ж сьогодні вранці бачилися в школі, іноді вона справді найкраща мама на світі. Зітхнувши, я звісила ноги з ліжка, зістрибнула і почемчикувала в туалет. Відчувши свіжий подув, я обернулася Ксимеріусе, ти тут? запитала я пошепки і спробувала намацати вимикач. «Залежить!» – відгукнувся Ксемериус, розгойдуючись торч головою на коридорній лампі. Він заплющив очі від несподіваного світла. «Чи ти знову не перетворишся на маленький кімнатний фонтанчик?» А тоді, писклявим і плаксивим, втім майже моїм голосом, він перекривляючи завив. «А потім він сказав, що я геть не розумію, що говорю!» А потім я кажу, так чи ні, а потім він каже, так, але тільки не плач. Він театрально зітхнув. З усієї людської породи дівчата найнапряжніший різновид. Гіршими можуть бути тільки бухгалтери на пенсії, продавчині в панчишних магазинах і голови садових товариств. Нічого не обіцятиму, напевне, прошепотіла я, щоб не розбудити родичів. Але краще не згадувати сам знаєш про кого, бо інакше фонтан може на нову вімкнутися. Я й так уже чути не можу цього імені. Берімось нарешті до якоїсь корисної справи чи як? Скажімо, пошукаємо скарб? Поспати було б кориснішою справою. Але я, на жаль, розуміла неможливість заснути тепер. Гаразд, можемо починати пошуки – але спершу я зіллю зайвий чай із баків. «Що?» Я показала на двері туалету. «А, он як?» Сказав Ксимеріус. І «Я поки що побуду тут». У дзеркалі над умивальником я, надиво, побачила набагато симпатичніше відображення. Жодних ознак сухот, на жаль, не спостерігалося. Лише повіки трохи набрякли, так, наче я переборщила з тінями. «Де тебе взагалі носило весь цей час, Ксамеріусе?» Запитала я, повернувшись із туалету. «Часом не в...» «Не в кого!» Ксемеріус обурено скривився. «Чи ж не думаєш ти, що я був у того, чий ім'я ми не називаємо?» «Щось таке...» Мені кортіло знати, як Гідеон провів цей вечір. Чи загоюється рана на його руці? І чи говорив він з ким-небудь про мене? Може, він сказав щось на кшталт «Усе це суцільне непорозуміння? Я, звичайно шкохаю Гвендолін і ніколи її не розігрував?» «Ну вже ні, цього б я ні за що не зробив!» Ксимеріус розпростав крила і спурхнув додолу. Він ледве діставав мені до коліна. Нікуди я не літав, а натомість ретельно оглянув будинок. Єдиний, хто може знайти скарб – це я. По-перше, тому що ніхто з вас не вміє проходити крізь стіни. До того ж, вам зась безкарно порпатись у шухлядах бабусиного комода. Хоч якісь переваги для невидимки? Сказала я і вирішила при цьому не згадувати, що Ксимеріус, будучи духом, своїми примарними кігтями не зміг би висунути навіть найменшу шухляду. Жоден із духів, з якими мені випало знайомство, не ладен був пересувати предмети. Більшість із них навіть маленький протяг не могли викликати. Але ж ти вже знаєш, що ми шукаємо зовсім не скарб а просто якусь вказівку мого дідуся, яка має нам допомогти в подальшому розслідуванні. Будинок, постелю, напханий усіляким скарбомотлухом, не кажучи вже про різні схованки та криївки, правив далік Семеріус. Деякі стіни на другому поверсі подвійні, а між ними розташовані таємні ходи. І опецькуватим шукачам пригод туди немає дороги, занадто вже вони вузькі Справді? Про ці ходи я досі не здогадувалася ні сном, ні духом А як туди потрапити? Переважно двері всередину стін просто позаклеювані шпалерами Але відкриті ходи досі є в шафі твоєї двоюрідної бабусі А також за цим громістким буфетом у їдальні а ще в бібліотеці – класика жанру. Двері заховані за одним стелажем. Із бібліотеки, до речі, починаються два потаємних ходи. Один веде до дверей містера Бернарда, а другий – на третій поверх. «Он чому містер Бернард з'являється як біда на голову?» – пробурмотіла я. Це ще не все. У великому комені, що приліпився до стіни будинку номер 83 – Є сходи, якими можна видертися на дах. Із кухні в цей димар уже нема дороги, бо камін замурували. Але в стіні шафі, ті, що у кінці коридору, є чималий отвір, і у нього влізе, наприклад, Санта Клаус, або ваш моторошний ключник, або сажу трус. Далі підвал. Ксимерю судав, ніби не почув мене. «Цікаво, чи знають ваші сусіди, що таємний хід веде прямісінько до їхнього будинку? Щоправда, тому, хто боїться павуків, краще туди не лізти». «Краще спочатку пошукаємо десь інде», – похопцем сказала я, геть забувши, що треба шепотітися. «Якби ж знаття, що саме шукаємо, умить знайшли б». Ксимеріус почухав задньою лапкою підборіддя. «Загалом це може бути будь-що». Опудало крокодила в комірчині, пляшка, віскі за книгами в бібліотеці, стосик листів у таємній шухляді секретера твоєї двоюрідної бабусі, скринька в одному сходів у стіні. «Скринька всередині стіни?» – перебила я його. «А що там ще? Якийсь придомок?» Ксимеріус ківнув. «Ой, ти, певно, розбудила брата». Я обернулась. У дверях своєї кімнати стояв мій дванадцятирічний брат Нік, застромивши обидві руки в руду з стріху. «З ким це ти балакаєш, Гвен?» «Ніку, ніч на дворі!» – прошепотіла я. «Вертайся в ліжко!» Нік нерішуче дивився на мене, і я бачила, як він поступово прокидається. «Що ти там говорила про скриньку всередині стіни?» «Я хотіла її пошукати, але, напевно, почекаю, поки розвиднеться». «Дурня!» – вигукнув Ксамеріус. «У темряві я бачу причудово, як, скажімо, як сова. Крім того, як ми будемо ниш в будинку, коли всі попрокидаються? Навіщо тобі родичі, що плутаються під ногами?» «У мене є ліхтарик», – сказав Нік. «А що у тій скринці?» «Точно не знаю», – я на мить замислилася. «Можливо, щось залишив дідусь?» «Ого!» – зацікавлено промовив Нік. «І де ж вона є? Бодай приблизно!» Я запитально подивилася на Ксимеріуса. «І я бачив її збоку в таємному ході, який починається за товстим вершником із баками», – сказав Ксимеріус. «Але хто ж ховатиме таємні папери, ну, або скарб, у якійсь простій скринці? Крокодил, як на мене, куди краща криївка? Хто знає, чим він напханий? Ну, ми його розпорювати!» «Ми з крокодилом одного разу зустрічалися». Тож я лише скривилася. Спочатку ми заглянемо в цю скриньку. Хід у стіні – це дуже цікаво. Ну, тьга! Прококотів Ксемеріус. Може, передок твій просто ховав там тютюнець від своєї благовірної, або... На думку йому спало щось кумедне, бо привид раптом пожвавішав і заусміхався. Або... Ростяти тіло нечемної служниці. Скринька стоїть у середині таємного проходу, який починається від портрета Прапрапрапрапрапрапрапра, -пра -пра -пра -пра дідуся Гю пояснила Яніку. Але я тільки прихоплю ліхтарик. Брат уже розвернувся і зник у кімнаті. Я зітхнула. Ну, що знову не так? Ксемеріус закотив очі. Нехай хлопець піде з нами. Привид розправив крила. Я стрілою обличчю будинок, чи інші сплять та бачать десятий сон. Нам ні до чого, щоб твоя допитлива тітка застукала нас на гарячому, саме коли ми діставатимемо дідусеві діаманти. Які ще там діаманти? Вище носа. крикнув Семеріус, відлітаючи. Що тебе більше вабить? Діаманти чи напівзогниле тіло Нечемної служниці Головне – налаштуватися правильно Зустрінемося біля вгодованого дядька на шкапі Невже ти розмовляєш із привидом? Нік постав за моєю спиною Погасив світло в коридорі А натомість увімкнув свій ліхтарик Я кивнула Нік ніколи не сумнівався в тому Що я можу бачити духів і привидів Навіть навпаки Ще коли йому було чотири рочки, мені тоді було вісім, він відчайдушно захищав мене від тих, хто не вірив моїм розповідям, як, наприклад, тітка Гленда. Ми щоразу сварилися, коли приходили в супермаркет Херроц, і на порозі я віталася з милим предверником містером Грізлі, в гарному однострої. Містер Грізлі уже п'ятдесят років як помер. Тому ніхто не міг як слід уторопати, чому я зупинялася перед входом і розбалакувала про монаршу родину, містер Грізлі вперто обожнював королеву. Або про дощовий червень, погода була другою улюбленою темою містера Грізлі. Дехто реготав, іншим дитяча уява здавалася милою, тим-то вони здебільшого погладжували мене по голові, треті мовчки хитали головою, але... Ніхто так не шаленів, як моя тітка Гленда. Вона паленіла, тихо лаялась і силоміць тягла мене всередину. А якщо я впиралася, вона показувала на Шарлотту і вимагала брати приклад із неї. Шарлотта, до речі, вже тоді була така ідеальна, що навіть шпилька ніколи не випадала їй з волосся. Проте найогиднішою була погроза позбавити мене десерту. Часом вона й справді дотримувала слова. А я любила геть усі десерти, навіть сливовий компот. Але я просто не могла собі дозволити мовчки проминути містера Грізлі. Щоразу Нік намагався мені будь чимось допомогти. Він благав тітку Гленду дати мені спокій, адже жодна жива душа не заговорить до бідолашного містера Грізлі. Та щоразу тітка Гленда вміло відкидала його зауваження. Нудотним голосом вона говорила щось на зразок. «Ох, малий Ніку, коли ж би ти зрозумієш, що твоїй сестрі кортить бути особливою? Нема ніяких привидів. Чи, може, ти теж їх бачиш?» На це Нік щоразу насуплено хитав головою, а тітка Гленда переможно реготала. Відколи одного дня вона присяглась більше ніколи не брати нас із собою в супермаркет – Нік раптом змінив свою тактику Цей малюк із пухкими щічками Ах, як вабив очі цей хлопчик, як мило він гаркавив Раптом спинився навпроти тітки Гленди і закричав А знаєш, що мені щойно сказав містер Грізлі, тітко Глендо? Він сказав, що ти плативна і страшна відьма Містер Грізлі такого, звісно, ніколи не говорив він був надто вічливим, а тітка Гленда надто багато купувала. Але ввечері перед нашим виходом мама щось таке пробурмотіла. Тітка Гленда сціпила губи і гордо прийшла повз нас, тримаючи за руку Шарлотту. Згодом у доме зчинилася неабияка буча. Мама ображалася, що ми із Ніком мусили самі шукати дорогу додому – а тітка Гленда вмить докумекала, що страшною, тобто страшною відьмою, як мовив Нік, обізвати її могла тільки сестра. Відтоді тітка Гленда таки більше не брала нас із собою. А слово страшна ми часто густо вживаємо і дотепер. З руками я кинула розповідати першому стрічному, що бачу речі, яких не бачить ніхто. Це найрозумніша тактика, якщо не хочеш, щоб тебе вважали за божевільну. Тільки від брата і сестри, а ще від Леслі, я ніколи не крилася. Вони вірили мені завжди. Маму і тітку Медді я не могла до кінця зрозуміти, але в будь-якому разі вони ніколи не скалили зуби. Тітка Медді на власному досвіді чудово знала, як це, коли тобі ніхто не вірить, адже часом бачила придивні видіння». «Він симпатичний!» – прошепотів Нік. Промінь світла від його ліхтарика тремтів і перестрибував по сходах. «Хто?» «Привид!» «Та ні в року!» – пробурмотіла я, не відхиляючись від правди. «А зовні він який?» «Доволі милий, але гадаю, що він страшенно грізний». Тим часом, як ми навшпиньки Скрадалися на третій поверх, Де жили тітка Гленда і Шарлотта, Я спробувала якнайдетальніше Описати братові Ксемеріуса. «Круто!» Прошепотів Нік. «Невідомий домашній вихованець! Оце тобі пощастило!» «Вихованець! Тільки не кажи так на Ксемеріуса, Коли він повернеться!» Проминаючи кімнату своєї кузини, я уже сподівалася почути, як вона хропе на всі заставки Але певна річ не вловила ні звуку Ідеальні дівчатка не хропуть Страшно Ми спустилися ще на півповерху вниз Коли Нік смачно розпозіхався Мене охопило почуття провини Слухай, Ніку, зараз пів на четверту ранку Тобі скоро збиратися до школи Мама, мене приб'є, дізнавшись, що я не даю тобі нормально виспатися. Але я ні трішечки не стомився. А ти, якщо раптом схочеш шукати без мене, це буде так підло з твого боку. Що ж дідусь там сховав? Гадки не маю. Може, книгу з роз'ясненнями або хоча б лист. Дідусь був магістром ложі вартових. Він чудово знав усе про мене та про цю вермію зі стрибками в часі, а ще точно знав, що це не Шарлотта успадкувала особливий ген. Я б зустріла його в минулому і розповіла йому про це. «От і добре зробила», – прошепотів і трохи присоромлений докинув. «Направду сказати я майже його не пам'ятаю. Лише те, що дідусь завжди був у доброму гуморі і ніколи не сердився на нас» на відміну від ладіарісти. А ще мав запах карамелі і якихось дивних прянощів. Це через тютюн. Він курив люльку. Стривай! Я зупинила Ніка, перш ніж він наступив на мостину. Ми прийшли третій поверх, але, щоб дочовпати до другого, мусили подолати парочку мерзенних сходинок, які гучно скрипіли. Багаторічний досвід прослизання вночі на кухню по солодощі бодай чогось мене навчив. Ми обминули підступні місця і дісталися нарешті до портрета пра-пра-пра дідуся Гю. Ну, до роботи. Нік посвітив ліхтариком на обличчя нашого пращура. Як же він міг обізвати свою кобилу ситою Енні? Кобила ж худа, як скіпка. Натомість сам він скидається на якогось бородатого кабанюгу Ага, мені теж так здається Я намацала за полотном ручку, яка зрушувала механізм потаємних дверей Він, як завжди, трохи заїдав Сплять, як немовлята Ксимеріус сів на найближчу сходинку Усі, крім містера Бернарда, у нього видно безсоння але дарма це й нам не завадить. Я заскочив його в кухні. Він там ласує холодними курячими ковбасками і дивиться фільм з Клінтом Іцвудом. От і чудово. Картина звично заскриготіла і випнулась уперед, відкриваючи вхід. Кілька сходинок між стінами, які вели до наступних дверей. Цим шляхом можна було потрапити у ванну на другому поверсі. З іншого боку двері приховували дзеркало, завишки з людину. Колись ми учащали туди, щоб полоскотати собі нерви, бо ж ніколи не можна було знати напевно. А що, коли у ванні хтось миється? Але нащо цей таємний хід і справді був потрібен? Це ми все одно не з'ясували. Може, хтось із наших пращурів полюбляв раптово, без попередження, зникати і з'являтися де-інде? «То де ж стоїть ця скринька Ксимеріуса?» – запитала я. «Ліворуш, поміж ті Сутінки заважали мені розглядіти, що там робить Ксимеріус, але в нього наче щось застрягло в зубах, і він намагався його виплюнути. «Ну і ім'ячко – Ксимеріус, язик зламаєш!» – зауважив Нік. «Я б назвав його Ксемік або Мерік». «Можна я принесу цю скриньку?» «Він стоїть ліворуч», – сказала я. «Я шик шламаєш! Ксемік або Мерік, не дочекаєшся. Та я ж шпаткоємець шлавного роду могутніх демонів, а наші імена...» «Скажи, що ти там жуєш?» Ксемеріус сплюнув і притсмокнув. «Та вже нічого!» Поласував тут одним голубком, який закимарив на даху. «Ір'ях, хай йому грець!» «Але ж ти не вмієш їсти!» «Дехто взагалі не знає ні бельмеса, але всіх повчає!» Ображено буркнув Ксемеріус. «І навіть маленького голубка мені не подарує!» «Ти не можеш з'їсти ніякого голубка!» «Повторила я. Ти привид!» «Я демон, і можу трощити все, що схочу. Одного разу я проковтнув цілого священника у рясі зі стоячим комірцем. Чого витріщаєшся з недовірою?» «Ти краще пильнуй, щоб нас ніхто не заскочив». «Гей, чи ти не віриш мені?» Тим часом Нік спустився і посвітив у стіні своїм ліхтариком. «Нічого я тут не бачу!» Та ж скринька за цеглою у потаємній кімнаті ти, йолопе, сказав Ксимеріус. І я не брешу. Якщо кажу, що вмолов голуба, значить вмолов. Вона в кімнаті за цеглою, повідомила Янікові. І я навряд чи відсуну бодай якусь із цих каменюк. Мій менший брат, опустившись навколішки, спробував там і там натиснути на стіну. «Аго, я з тобою розмовляю», – мовив Ксемеріус. «Ти що, вирішила мене не помічати, га, Плексійко?» Я нічого не відповіла, і тоді він зарепетував. «Ну гаразд, це був голуб привид, але це теж рахується!» «Голуб привид, ой сміхота! Навіть якби якийсь привид мав вигляд голуба, ви б судно не зміг його з'їсти Духи не можуть убивати один одного Та їх бомбою не зрушиш ці цеглини Зауважив Нік Ксимеріус розлючено пирхнув Так, по-перше, навіть голуби іноді залишаються на землі по своїй смерті Хто знає, навіщо Може, не помстилися якомусь там котові По-друге, даруй «Як ти відрізниш голуба привида від непривида?» «А по-третє, їхнє життя привида закінчується у мене в пащі, бо хто зна скільки разів тобі торочити, я – демон!» «У вашому світі на мене не надто вже зважають, але у світі привидів я доволі велике себе!» «І коли ти нарешті це утямиш. Нік підвівся і кілька разів копнув по стіні. «Ні, нічого не вийде!» Шш, припини, тихіше. Вистромивши голову з проходу, я докірливо глянула на Ксимеріуса. Ну, велике цебе, що скажеш? Про що? Зауваж, я і словом не обмовився про цеглини, що їх треба зрушити. То як нам туди дістатися? За допомогою молотка й довбила. Прилунала блискуча відповідь. Але дав її зовсім не Ксемеріус, а містер Бернард. Я заклякла з переляку. Він стояв лише за якийсь метр від мене. У сутінню виблискувала золота оправа його совиних окулярів і його зуби. Невже він посміхався? От чорт. Розхвилювавшись, Ксемеріус сплюнув цівку води просто на перила. Він, певно, ковтнув усі ковбаски зараз, або фільм був відстіний. От так і сподівайся на Клінта Ітсвуда. На жаль, не придумавши нічого путнього, я лише тихо пробурмотіла, Що-що? Нам потрібні молоток і довбило. Не змигнувши, повторив містер Бернард. Але краще з цим зачекати. Не варто позбавляти сну інших, щоб дістати скриньку з криївки. Є більш сприятливий час. О, ось і пан Нік. Він, не кліпаючи, дивився просто на світло ліхтарика. Бо соніш, та ви ж застудитесь. Сам він був у капцях і вишуканому халаті з гаптованою монограмою В.Б. Волтер? Віллі? Вігєнд? Для мене містер Бернард завжди був людиною без імені. «Звідки ви знаєте, що ми шукаємо саме скриньку?» – запитав Нік. Попри бадьорий голос, у його широко розплющених очах читався такий же страх і збентеження, які відчувала і я. Містер Бернард поправив окуляри. «Ну, можливо тому, що цю...» Як ви називаєте скриньку, я сховав туди власноруч. Ця різьблена інкрустована самоцвітами скринька – антикваріат початку XVIII століття, що належала вашому дідові. – А що всередині? – запитала я, коли до мене повернувся дар мови. Містер Бернард докірливо подивився на мене. – Певна річ, я не наважився про це спитати. «Я всього лише сховав цю скриньку за дорученням вашого діда». «Та невже? Мене не обдориш?» – похмуро зауважив Ксемеріус. «Цей скрізь стромляє свій цікавий ніс і крадеться тихо, як миша, що впоралась у затишному куточку з усіма курячими ковбасками. Це все через тебе, недовірливий домашній фонтанчик», Якби ти не в'їдалася до мене, цей старий гань не заскочив би нас так зненацька. Звісно, я залюбки допоможу вам дістати цю скриньку. Правив далі містер Бернард. У нас попереду сьогоднішній вечір, коли ваші бабуся і тітка вирушать на зустріч пані Ротарі-клубу. Тож я пропоную вам повернутися в ліжко, бо ж на вас чекає цілий день у школі. Так ми й повірили. «Щойно ми підемо, як він дістане зі стіни цю штукенцію», – заявив Ксамеріус. «Заграбасте всі діаманти, а для нас покладе у скриньку кілька червивих горіхів. Знаємо ми таких помічників!» «Дурниці!» – пробурмотіла я. «Якби містер Бернард схотів, то давно б уже це зробив, адже ніхто крім нього ні сном ні духом не знає про цю скриньку». Що ж воно таке, наш дідусь замурував у власному будинку? Чому це ви хочете нам допомогти? Поцікавився Нік. Це питання крутилось і в моїй голові, але Нік несподівано випередив мене. Бо я ні в року орудую молотком і довбилом, пояснив містер Бернард. І тихішим голосом докинув. Адже дід ваш... На превеликий жаль, уже не зможе допомогти міз Гвендолін. Мою шию наче стиснуло якимись линвами. Я відчувала, що ось-ось розплачуся. «Дякую», – пробулькотіла я. «Не радійте передчасно. Ключ від скрині. Загублено. Хто знає, чи підніметься в мене рука на те, щоб відкрити ломом цей витвір мистецтва» зітхнув містер Бернард. «Тобто ви нічого не скажете нашій мамі і ледіарісті?» запитав Нік. «Ні, пари з уст, якщо ви зараз же підете спати». У сутіні переді мною знов зблиснули його зуби. Потім він розвернувся і рушив угору сходами. Ну, «На добраніч». Спробуйте все-таки, бодай трохи поспати. На добраніч, містере Бернард. пробурмотів нік. Старе луб'я! Каркнув Ксимеріус. Я пильнуватиму тебе, від мене не сховаєшся.